Mi vagyok én? 2. Író. A vaj készítése során a tejszín és a tejföl köpülésekor megmaradó tejszerű savanykás folyadék. A magyar nyelv értelmező szótára harmadik kötet hától